Dibaca satu jika dihentikan mad, aiwat, itu ya jadi belajarnya enak. Ada semua kalangan bisa dapat anak-anak yang baru belajar, sepuh yang memang baru belajar terlambat ini kan kayak kayak mudah. Saya belum bisa cepat itu ya, gak apa-apa pelan kayak ini. Kh, kh, khub, khun, khani, kh, naminal mokh khon khan khanika gitu kan Pelan. orang baru belajar baca enggak apa-apa lebih baik terlambat daripada tidak gitu kan itu Pak Riz, ya, baru saya berumur 60 tahun baru sadar ini apa-apa berarti baru bangun ayo mari gitu jadi kalau udah bangun jangan tidur lagi nanti kesiangan gitu udah tidur lagi jam 2 masyaallah ah baru jam 2 ah tanggung mau salat malam terus sebentar mau sahur sebentar tidur lagi eh akhirnya kesiangan kan jika sudah bangun sudah ada hidayah, mari terus gitu ya, cari hidayah, cari belajar, lengkapi ilmu yang ada. Khof khoh bah khoh khon khoni khoh lamina al-mukhli ma khikhon khani khah. Namina al-mukhni makhi khan khani kha Dadi du bad Duda dani dad Namina al-murlima di dani da Dadi du bad Do dan danida danida mina danida, danida kalau diperhati uh, nyanyi itu kan ada beat beatnya ada biramanya ada ketukannya sama Quran itu enak Zainul Quran bia hiasi bacaan Quran dengan suaramu yang indah tapi jangan pakai jangan titik di situ tu berkoma kenapa berkoma buat apa kalau Quran gelik gelik doang Bu Baik Ibu dan Bapak, untuk pembacaan muratah hari Rabu bisa dipersiapkan ya, surah Al-Anfal ayat 40 sampai ayat 75 dan hari Rabu juga kajian kita adalah indeks Quran. Di hari selasa ini kita masih meneruskan surah An-Nazi'ad ya, surah An-Nazi'ad kita sudah memasuki ayat yang ke-25 ya kalau salah, 22.5 kita akan teruskan kembali. Masih dalam metode putus sambung ya. Ini untuk ibu dan bapa yang mungkin baru belajar. Baru memahami uh, bagaimana cara membaca. Ayat 26 sekarang ya. Surah Ad-Nazi'ad. Ini. Ayat ke-26. Dan untuk merota sekali lagi. Kami sampaikan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat 40 hingga ayat 75. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Ia Abdullah. Al-Matrud ya, ini ada lagi yang e, untuk belajar lebih lebih mudah diikuti, Sheikh Huzaifi, ya, e, ini ini ada lagi beberapa Sheikh banyak sekali e, kita untuk belajar itu, diantaranya kalau di sini Al-Matrud ya, Allah ya, Muhammad Al-Matrud. Baik, sudah di ayat ke-26, ada beberapa ibu dan bapak juga yang ingin dibacakan ikro ya ini mukti juga lagi belajar ikro ini ya, bacanya itu ya, di ayat, di, di ikro lima kalau ibu dan bapak memiliki ikro lima itu di halaman dua puluh tiga ya, dua tiga, ini ada dua puluh tiga, dua puluh empat ikro lima, dilihat di sana sama untuk belajar menyambung-mutus kan ada. Qod, qod tu kalau-kalau syukro. Qod aflahal mu'minun. Tuh pada ada di sukun. Alladhinahum fi solatihim khasi'un. Ya, al-mu'minun ini. Ya, Walladhinahum annil lagwi mu'aribun wal ladhina hum liz zakati fa'ilun wal ladhina hum li furujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ini surat al mukminin ya ini fa'tafalah amma wow, ni batqa wa di ra alika fa ulaa'ika humul 'adun walladheena hum li'aamanatihim wa 'ahdihim ra'un walladheena hum 'ala salaa'in 'ala Al-Fatihim Yuhafidun Ulaikahumulwarithun Alladzina yarithul alfirdasahum piha khalidun Itu ya Al-Mu'minun ni mungkin juga lagi Menghafal, membaca dan menghafal Di halaman dua tiga Cari ulang ya dari atas Ikhok lima tu Qad afrah al mu'minun, al-ladinahum fi salatim khassiyun, khassiyun, wal-ladinahum an-nilawim uaribun, wal-ladinahum li-sakatifarilun, wal illa 'ala azwaajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghayru malumin famani batagha famani batagha wa ra'a zalika fa ulaa'ika humul وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ وَعَدُوا اللَّهَ وَعْدًا فَأَوْفَوْا بِهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ itu bagus juga ya untuk diikuti yaitu untuk melancarkan seperti di Iqra 5 halaman 24 di sana ada bagaimana cara membaca lafadz Allah. Udah dijelaskan lafadz Allah dibaca tipis dan tebal. Wallahu Rasulullah lafadz Allah dibaca tebal apabila sebelumnya berharakat a atau u, fathah atau dammah. Maka dibacanya loh, Allah tebal gitu ya. Tuh Kul huwallahu ahad tu tebal. Allahus samad. Itu lafad Allah ya. Di bawahnya allazina tagaw fil bilad fa ak fa akhamas fa fasad. Nih, tilka ayatullah tebal lafad Allahnya. Kenapa? Sebelum lafad Allahnya baris di atas. Tilka ayatullah. Tidak ayatullah. Ayatullah. Tuh, lafad Allahnya dibaca tebal. Nih ya, ikro lima. Untuk belajar membaca, belajar hentak-hentak juga enak. Faizahum ikhfasapawi. Faizahum bisahirah. Yaslaunaha yawmadintah. Ya, Allah, lafad Allah ini dibaca tebal Fadlallah, maka kemarin banyak yang bertanya Parib, mohon contoh-contohnya, jadi di kelima banyak ya. Ini contoh cara membaca lafad Allah Mana yang tebal, mana yang tipis Ini yang tebal, Tafkhim atau Talid Fadlul Allahul al Mujahidin, tuh tebal kan? Wallahu Alaihiul Muminin, tuh Allah, Warabbul Arshil Alaihim, ini enggak ada lah pada Allahnya. <gülüyor> Kemudian <tus> tilkah Hududullah, kan? Hudud Allah, Hududullah lah pada Allahnya dibaca tebal. Yubayinul Allahu Ayati. Al Allah pada Al Allahnya dibaca tebal. Wadangku Allah ledi tersaenu nabihi wal arham. Nih mukti ya. Nih belajar lagu nih mukti baca sudah bisa hafalan sudah banyak lagunya mukti yang belum sama artikulasinya. Wad Takul Allah yang tersambunbihi, wal-arham. Sedangkan lafadz Allah dibaca tipis ada di ikro lima. Neng, kapan-kapan ibu carat aja, ya. Di ikro lima halaman dua Jadi ikro lima, ikro lima halaman dua tadi tentang lafadz Allah yang tebel, tapkhim, tagrid. Sedangkan di halaman dua cara membaca lafadz Allah ini. Sudah mulai tajwid ni kro lima ya, yang besar tapi kro limanya. Ini di halaman di kro lima halaman dua lima. Bagaimana cara membaca Lafadz Allahnya dibaca tipis. Bila sebelumnya berharokat i asroh itu di bawah, maka dibacanya lah nih mukti. Bismillah. Kenapa Bismillah? enggak bismillah? Karena sebelum Lafadz Allah ada huruf berbaris pata eh, kasroh tu. Sebelum Lafadz Allah ada huruf kasroh ada huruf Baris di bawah. Jangan Bismillah, Bismillah, Walhamdulillah. Ibu memiliki ya ikra limanya untuk belajar Tajwid. Kan kemarin sudah metode-metode putus, putus sambung lagu. Nah ini Tajwidnya mulai untuk latihan-latihan. Nih, Bismillah, Bismillah, Walhamdulillah, Lagu Wataillah. Billa, kan lah, hola hola kuat ila billa, ila billa. Ini potongan-potongan Quran ya diambil di sini. Khola khol, mau hayata itu dihayat di surat Al Muluk ya tabarak. Afa aminu makrohullah. Ini tebal tu makrohullah. Karena sebelumnya kata Allahnya baris di atas. Makrohullah, jangan makrohlah. Wa yursilu alaikom hafaza wa yursilu alaikum hafaza wa huwa shay'in alim di sini tidak adalah pada Allahnya wa huwal aliyul azim nah ini baru yuhasib yuhasibkum bihilah jangan bihilah bihilah kenapalah pada ini dibaca tipis karena sebelum pada Allah ada huruf berbaris ka kasroh tu bihilah Wallahu tebel karena sebelum la pada Allah baris di atas. Taglid ya, Tebel tafkhim sama. Wallahu bima ta'maluna ta 'alim. Tu kulillah jangan kulillah karena sebelum la pada Allah baris di bawah tuh. Di bawah lam ada baris di bawah, baris kasrah. Qulillahu asra'u um makra wa kafa billahi syahid. Billahi itu tipis. Karena sebelum la pada Allah ada huruf ba ada barisnya di bawah. Bi. Bilah. Jangan biloh ya. Waqafa kafah billahi syahidah. Walladzi akhrajal mar'ad. Walladzi. Nah ini madjaizman pasil. Kemudian ada yang bertanya. Apa bedanya madjaizman pasil? Madjaizman pasil. Madjaizman pasil. Matawabinya ketemu alif. Walladzi akhrajal mara. Atau kalau ceritakan timur tengah. Madjaizman pasil. ketemu hamzah di lain kalimat sedangkan mad wajib muttasil sebelahnya tuh faj'alahu gusa'an ahwa, ahwa. mad tobinya ketemu hamzah jadi kalau mad wajib muttasil matobi ketemu hamzah mad jaiz mun matobi ketemu alif cetakan saya cukup begitu kalau cetakan timur tengah kalau mad wajib muttasil matobi ketemu hamzah satu kata satu rangkaian satu kata itu dalam bahasa Arab satu kalimat sedangkan mad jaiz mun Mak Tobi bertemu Hamzah di lain rangkaian, di lain kata bahasa Indonesia, di lain bahasa Arab, di lain kalimat. Gitu. Itu gampang, mudah aja ya. Gitu. Ya kalau nggak belajar, macam apa aja susah membedakan mana si A, mana si B, mana air cuka, mana air putih. Susah nggak bedain orang nggak tahu. Nah, kalau sudah tahu mana air aki, mana cuka, sama-sama asamnya, gitu kan? Itu beda. Itu pasti beda ada perbedaannya. Gitu ya. Nih. Ini untuk juga lagi belajar membaca dan tahsin di Ikro 5 halaman 25. Bismillah, walhamdulillah. La kuwata illa billah. Khalaqal mauta wal haya. tak? dihentikan jadi wal haya. Afa aminu ma Wa yursilu alaikum hafazah Wahua bi kulli shay'in alim Wahua al-Aliyul-Azim Yuhasibikum bihilah Wallahu bima ta'amaluna alim Qulillahu asra'u makhra Wa kafabillahi walazi nama tajbun tafsil ya walazi akhrajal alif lam qomariyah mar'a mad asli faj'alahu marsilah qasirah gusa kau oh, deh nanti jadi mati ibad gusa jadi mad wajib muttasil musaan idhar hukum tanwin ketemu alif ketemu hamzah ahwa mad asli di ikra 5 halaman 26 27-nya ini bagus tentang idgham nih contohnya ya Ni, saya di halaman 6 ni. Ini nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan lam atau ra idgham bila gunnah. Diidghamkan, dimasukkan tanpa disertai dengan dengung disebut idgham bila guna Nih Nun nun mati atau tanwin masuk dengan suara tak dengung, jadi suara enya taninya hilang. Nah ini. Man tuh. Jadi mar. Suara enya hilang, suara tanwinnya hilang marro'a min jadi mir mir rizqin atau mir rizq min rabbihim dibacanya jadi mir rabbihim itu idgham bila gunnah kenapa karena nun mati ketemu ra mir rusuli tuh mir rusuli mir rusuli tuh nunnya ketemu masuk ke ro, ketemu ra nun matinya wallahu ghafurun do tanwin ghafurur rahim wallahu ghafurur rahim Wallahu gufurun idhar. Itu Tanwin ketemu Ha'a. Gufurun halim. Tanwin. An ro'ahustagna. Dibacanya an-nya jadi ar. Ar ro'ahustagna. Inna ila rabbikal ruj'a'innya gunnah. Lahu shihaban. Shihaban. Masuk ke ro, jadi shihabar. Lahu shihabar rasodah. فَلِلَّهِ الْأَخِرَةُ وَالْأُولَى فَلِلَّهِ Lafad Allahnya dibaca tipis. فَلِلَّهِ Jangan falillah. فَلِلَّهِ الْأَخِرَةُ وَالْأُولَى عَلَى اللَّهِ Allahnya dibaca tebal. Kenapa? Sebelum lafad Allah baris di atas. عَلَى اللَّهِ تَوَكَّ Tawaknya, hamasnya hilang. تَوَكَّلْنَ walillah Lafad Allahnya dibaca tipis. Walillahil asma'ul husna Madu wajib pun tak sil Asma'u tu Fi matobi Isatin rodiah dibacanya jadi fi Fi'isatir rodiah Fahazamu Fahazamuhum Ih pas apa wii ni Mimati ketemu ba Fahazamuhum bi'iznillah Bi'iznillah lah pada allahnya Dibaca tipis ni ya Mikro limanya ya dimiliki ya. Jadi banyak bagus untuk trik teknik belajar Tajwid. Saling melengkapi kok buku itu. Baik kita lihat hmm, pelajaran surah An-Naziatnya sudah ayat ke-25 kemarin. Kita masukkan ke-26nya ayat ke-26 ya. Untuk murotalnya hari Rabu surah Al-Anfal ayat 40 sampai 75. Ya Kali Rabu kita indeks Qurannya Disiapkan Quran terjemah perkata Terjemah Departemen Agama beserta indeks limanya ya Itu Indeks lima nah, Indeks tercanggihnya lagi disusun kembali Ibu Erni ya ke Kemarin untuk Terjemah perkataannya Yang itu belum selesai Ibu ya Ini Ibu Erni nih e, Ustaz Sambu bagus sekali ya nanti ada Granada Ada Kasyafi Bagus banyak e, kita belajar Baik, di ayat ke-26 dia lihat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Auudzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gunnah ya. In gunnah tu. Inna fi dhalika la'ibu ratal lima Coba diputus. Inna fi... Ya, masih belajar kita. Belajar memutus dulu. Inna fi dhalika la'ibu ratal... Tal. Kenapa jadi tal? karena tanwin ketemu lam. Jadi idgum bila gunah. La'ibu ratal... Liman. Liman masuk ke ya jadi limai. Limai yakshak. Digabungin. Inna fi zalika la'ibu... La'ibu limai... Limai yakshak. Dilaguin, digabung. Inna fi... Inna fi zalika la'iburatan <Syukur> liman yakhsha liman yakhsha ayat 27 masih di surah annaziat ya juz amma juz 30 wa kenapa waan dan masih ketemu ta'khfa ihfa itu nanti ada ab'ad, ada usad, ada akrab sekarang ang aja dulu ya nanti kalau sudah profesional Nah, Eng itu kalau ketemu kap dan kop banget Kalau oh, ini wa-eng wa antum Ashaddu khalkon Amis sama Ubanaha A-entum Ashaddu Khalkon Kenapa khalkon? Tanwin -tan ketemu Hamzah Ketemu Alif Idhar Khalkon Amis alif lam samsiyah. Alif lamnya tidak dibaca. Amis. Amis sama u. Uh, ini madu wajib mutasir. Kenapa? Nih. Madu wajib mutasir. Mada wajib Satu kalimat. Amis sama u banaha. Tanda wakobnya ini jim. Boleh berhenti? Boleh tidak. Khoflam ya. Al wakfu aula Dihentikan lebih utama. Itu ya. Tanda-tanda wakob ini kayak rambu-rambu lalu lintas. Di mana lampu merah, di mana lampu kuning, kuning di mana lampu hijau. Ini di sini al-waqfu aula dihentikan lebih utama. Kuning sudah hampir mendekati merah berarti ya, merah gitu. Ayat ke-28. Ra ya. Oh, antumnya tadi belum disambung ya. A'antum asyaddu khalqan amissama'u banaha dari gitu pakai lagu. Ee ee antum asyaddu khalqan khalqan amissama'ubana. Itu ya. Ee ee antum asyaddu khalqan amissama'ubana. Masroj itu belajar huruf dari Ayo dulu A I U ba belajar lagu gitu A A T U M A S H A D ya ni kan tadi sudah diputus disambung digabung 26, ayat 26nya. In Inna fi inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a khalqan am as-samaa'a banaaha 'ain rafa'a samakaaha fa Wa'aghta shalailaha wa'akh wa'akh wa'akhra wa'akhra jawbuhaha. Ya ayat 27, 28-nya masih di surah an-naziat. An. Eh, kalau di talim ini dihentak hentak di sini enggak usah dihentak ya. Yang penting diputus dulu nih. Rofa ronya tebel. Rofa samka. Samkaha Sam fasawaha, fasawaha, mata asli, fasawaha, mata bi'i. Gabungin, rofa'a samkaha fasawaha, rofa'a samkaha fasawaha, laguin. رافع السمكاف سواها ايت 29 واغطش واغ او غين واغ bukan g waagh bukan wagh tash laylaha wa akhraja duha wa lay lay lid huruf lid lailaha wa akhraj duhaha duhaha gabungin wa arta lailaha wa akhraj duhaha wa arin wa arta lailaha Wa'ah roja buha madasli buha ha matobi itu itu aja ya tajwid mana ada yang susah tapi kenapa banyak orang yang nggak ngerti tajwid? Karena nggak belajar. Itu. Ya laguin. Wa'ah wa'ah ta sha leila wa'ah roja ha kecil dan ha besar ada ada wa ayin wa agh wa agh wa agh tash wa akhraja ayat 29 ni ya ayat 30 nya ni wal arda wal arda bar dzalika dahaka Mari belajarnya gini terus diangka. Nanti mah jangan diajak lagi. Ini kan untuk pemula dulu. ya Untuk yang pentar kita nanti takde harus. Wal. Wal. Ardo. Ba'dalika. Dahaha. Dahaha. Tapi jangan sanggup pendek. Ini bagus loh. Ya ini. Karena kita tahsin. Mahrajnya nih. Wal. Ardo. Wal. Alba ba'in -ba ba'd zalika daha banyak orang yang baca daha hurufnya beda kalau dibaca dibaca hurufnya sama enggak ada artinya beda daha gitu samungin wal ard ba'd zalika daha laguin wal wal ardab ba'da ba zalika dahaha ayat 31 akhraja min ha min ma maduaji muntasil tu kata muhamzah atau bi'nya ya ma ha wa maraha kau di taklim ini dihentak belajarnya akhraja Minha ma ha wa mar a, ha Itu dihentak itu bagus untuk memori kita yang sudah... Apa ya? Pikiran-banyak pikiran ya. Hari ini hafal besok lupa gitu. Jadi kayak orang yang sudah tertidur lelap dibangunin. Sama seperti orang yang... Oh bangun tapi dia masih ngantuk gitu ya. Dengan dihentak itu jadi sadar. Jadi kesadaran kita belum 100% untuk belajar. Tapi di radio cukup akhraja akhraja minha ma aha hamzah. Ma aha wa marra. Kalau ma aha ini hamzah, ini ain. Jangan ketuker. Banyak orang di sini ketuker. Akhraja Minha maaha wa, ma wa mar gabungin. Ma wa gabungin Akhoraja minha maaha wa maraha wa maraha laguin ar-rajim hamaa aha wa maraa ain wa maraa ayat 32-nya wal alif lam qomariyah wal jibal matbi wal jibala ar-ra'ya tebal khim, karena sebelum belum romanti baris di atas tepat alifnya wal jibala Ar-sa-ha. Wal, oh. Wal, Wal, ar ar Wal, ar Wal- Wal- Jibala Wal- Jibala ar sa Sin biasa, sin kecil. ar sa Gabungin. Wal-jibala sa Laguin. Wal- Wal-jibala Wal-jibala Alu sa ayat 33 mata al qamata'an karena tandunya ketemu lam idgham bila guna mata mad apa yo matobi kenapa matobi karena pasangan kenapa pasangannya nih baris-baris patah dengan alif alifnya warnanya hijau setiap yang hijau-hijau panjang nih matobi ini yang berdiri mad asli ini tak tunjukin tuh ya nanti sudah punya CD tutorialnya enak. Bisa ada tulisan, bisa ada petunjuknya. Mata'al lakum lakum idhar. Hukum mimati ketemu wau idhar syafawi. Wali'an wali'an amikum. Wali'an amikum. Wali'an amikum. Wali wali amikum. Gabungin. Mata al mata al lakkum walikan amikum. Mata al lakkum walikan amikum. Pakai lagu. Mata al mata al am, amikum. Mata al, mata al, Mata'alankum Wali'an Wali'an Amikum Jangan wali'an Ya N-nya Wali'an Amikum Ayat 3-4-nya Fa'idha Ja'amad wajib mutasil ni Fa'idha Ja'atit Gitu Ja'atit Aduh atit yang <laughs> Sakit Fa'idha Ja'atib Tom Tom Tom Matul Ini ma Laji Musa Kuala Kalimi Matobi ketemu Rupertasib Tom Matul Kub Kub Kuala kok Sugro Kub Rok Gabungin Faiza Faiza Ja'atib Tom Matul Kubro apa baca Quran harus dihentak gitu, enggak usah. Ini kan lagi belajar untuk pemula atau menengah yang baca Qurannya belum lancar. Fairejatib Tomatul Kubek Kubro gabungin pakai lagu. Faizanja Faizanja Antio. Pom matuku berot. Ada hentakan? Gak ada. Ngambil empat? Gak ada. Gak boleh haram. Hanya dalam latihan aja. Tiga lima. Yau Yauma. Yau ma. Yat zak Ral. Yat zak dal dal titik ral. Agak lidahnya seperti digigit. Yat zak qarul ya tadzakarul insanu ma sa'a ma sa'a cuba lagi yauma yauma jangan yauma yauma pendek yauma ya tadzakarul insanu ma matobi. sa'a mad asli gabungin Yaumaya tarak karul insanuma saa. Yaumaya tarak karul insanuma saa. Ketiganya sudah tidak boleh ada hentakan lagi. Yaumaya tarak karul insanuma saa. Ayat 36. Nah, sebelum 36, dari ayat asli dulu ya, dari 30. Laguin. Wal-arubba' wal-wal... Jangan wala. Wal-arubba'ada dhalika dahaha Akhraja min hama'aha wa mar'aha Wal jin bala arsa ars sengetil arsa ha ha ha ada tak? Minta ala walian walian amikum. Fi dzat jatih pam matulku Yoma yang insanu masai. Tiga enam. Wabur rija, wabur rizai, wabur rizatil, jahim, wabur, wabur rizai, wabur rizatil, tu, ya, wabur rizatil. رزاتل jahimu atau waburrizatil jahimu jahim atau bi jahimu, jahimu liman liman jadi limai limai ya ro limai ya ro liman jadi limai limai limai limai ya ro digabungin ya wabur wa burizai wa burizatil ja jakarta ni beda jim beda zai wa burizatil jahimu ja, jakarta jahi jahi limai limai ya ro limai ya ro gabungin pakai lagu wa bur wa burizatil وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَيِّ لِمَيِّ رَأَى ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ya ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ ثَلَاثَةُ Fa am ma na Fa am ma na Digabungin Fa am ma na Fa am ma na Togo ya Fa am gunna Fa am Fa am ma na Togo Wa asara Sa ha wa asaral hayatad dunya gabungin wa asaral hayatad alif lam syamsiah hayatad dun ya harusnya idgham jadi idhar idhar mutlak di sini dun ya jangan do ya wa asaral hayatad dunya hayatad masuk ke dik hayat kedal hayatad dunya digabungin wa wa asra al hayat ad dunya fa innal fa innal jahima hiyal hiyal ma wa gabungin fa innal jahi jahima hiyal hiyal ma wa laguin fa in fa in wa innal fa innal jahimahiya hiyal mawa wa, wa amman khafa maqama rabbihir silakusirah rabbihī wa han wa hannas 'anil hawā gabungin wa amman Khafa maqama Rabbihi Wanahan nafsa Anil Anil hawa Lagu ini Wa am Wa ammaman Wa ammaman Khafa Wa ammaman Khafa maqama Rabbihi Wanahan nafsa s'anil hawa ya wa nahannafs'anil hawa tu ya fa in gundnah fa innal jannata hiyal ma wa fa innal tu fa innal jannata hiyal ma wa gabungin Fainnal jannah tahiyal ma wa laguin satu kedua nggak bener ya untuk latihan aja ketiga baru Fain Fainnal jannah tahiyal ma wa empat enam empat dua Yas alunaka Anisati ayana murshaah Yas Aloo nak atas atas sa'ati ayana mur mur sahaha. gabungin. Ya selu nak atas sa'ati ayana mur saha sekarang. Fimak ata milik roha gabungin. Fi ma min minzik rawha laguil. Fi fi ma fi ma anta minzik sik hamas. Fi fi ma fi ma Rabbika ma tahha Rabbika ma tahha laguil. Ila rabbika ta'ala. Innaa anta muziru muziru man jadi mai maiyah syaha Gabungin Innaa anta muziru maiyah syaha yah sya shin maiyah syaha laguin. Inna ma inna ma <coughs> inna ma anta muzir inna anta ha, lam yalbasu, illa ashiyatan, atau ha ha, atau gabungin. Ka'anahum yawma yarawna haa... Lam yalbathu illa... Illa asyiyatan... Au duhaaha... Lagu ini... Ka'anahum an, ka yawma yarawna haa... Lam, lam, lam idhar mimati... Lam yalbathu illa asyiyatan... Aduhaha, karenahum ialah yang merahulah, lam yelbasu illa illa, lam lam lam yelbasu illa ashiyat, aduhaha, illa, illa Auzuhaha. Sadaqallahul adzim. Terima kasih kebersamaannya. Saya yang waktunya ya. Besok kita inde Quran. an dipotong, diputus, dilagu sudah selesai. Untuk hari Rabu murattalnya surah Al-Anfal ayat 40 sampai 75. Ada saran atau kritik jangan sungkan disampaikan ke 0812 8287881. 0812 8287881. 0812 828-7881 Terima kasih atas kebersamaan pagi ini Bila kita berkuali hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majlis Taklim Radio Kayu Manis Bersama Radio Kayu Manis Mengajak para pendengar Untuk menyisihkan sebagian rizki Di jalan Allah Berupa zakat mal, infak, dan sorakoh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 ke-27 di bulan Januari tahun 2009 selamat pagi para pendengar selamat mengikuti acara orang tahun pagi hari ini selamat pagi para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di hari selasa pagi kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk yang berulang tahun. Untuk Anda yang ingin menyampaikan ucapan ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 85904785 atau lewat pesan pendek ke 02191213135. Telepon sudah berdering sekarang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini ya? Dari Pak Haji Parman. Pak Haji Parman. Di mana Pak Haji Parman ya? Ini di ano, di Sukapura. Sukapura? Iya Pak Haji. Okey. Ada yang ulang tahunnya Pak Haji? Yang ulang tahun hari ini Ananda Tercinta namanya Bambang Suparmantop. Okey. Usia berapa uh, Bambang ini? Ya. Bambang ini usia berapa? Mas Bambang usianya 25. 25 silakan ucapannya ya, Pak Haji. Ya. Terus uh, tanggal 23 kemarin Ananda tercinta Rizki Raina ulang tahun. Rizki Raina ulang tahun. Berapa Rizki Raina? Eh uh, 19. 19. Oke. Okay. <laughs> iya. iya sekaligus saja ucapannya Pak ya, Haji, silakan. Waalaikumsalam, ya, siap, Om menjadi anak yang soleh dan soleha, ya. berbakti bagi musa dan bangsa, hmm. menjadi uh, anak yang tekun, rajin, ya. uh, semoga uh, sukses ya. dengan sufa berdoa, hmm. semoga selalu mendapat barokahnya dari Allah Subhanahu Wataala. Amin, Insya Allah amin. Doanya bang An, uh, bang Pan. Ia ya, doanya mudah-mudahan baik, bang bang maupun rizki diberikan kemudahan dalam mengadun kehidupan hmm. ini, ya diberi